אתם לא הייתם פה בשבוע שעבר ואת לא הייתם פה בשבוע שעבר ואני זוכר שהפעם שכן היית בסוף בסוף באמת דיברנו על הנושא הזה של זמן ואת אמרת שלך ברור ‫זאת אומרת, זה בשבילך בכלל לא שאלה, ‫שהנושא הזה של זמן, שאין, שאין זמן, נכון? <ספק> ‫ולפי דעתי זה אחת מנקודות המפתח. ‫ולמה לפי דעתי זה אחת מנקודות המפתח? ‫כי אני אישית, זה בעצם היה המקום ‫שכשהבנתי אותו, ‫אז בעצם אני חושב שהבנתי את הכול. <ספק> ‫-כן. <ספק> ו <ו> <ספק> <ו> <ספק> ו ‫זה שווה קצת, קצת באמת להתבונן בזה. ‫-התווכחנו עם רפאל על זה. ‫כן. ‫-כן. כן. ‫ כן. ‫לא, לא התווכחנו, אבל... ‫-דאי, דאי. דאי ‫ לא, דיון, הוא הוא לא, דיון, הוא הוא לא הבין את הנקודה. ‫כן, כן, לא כן. ‫וחבל שהוא איננו, ‫כי כן. באמת רציתי שהוא יהיה נוכח, ‫אבל אולי הוא יקשיב להקלטה. ‫אז בעצם... אותו דבר אפשר להסתכל עליו מה, מהמון כיוונים, זאת אומרת אפשר להגיד נגיד אה, נון דואליות, בסדר? כולנו יודעים פחות או יותר מה זה נון דואליות, נכון? מי שלא שיגיד אז אני אסביר את זה בשמחה עוד פעם אבל בעצם אה, אפשר להגיד שבלי זמן אין דואליות מה זאת אומרת ולמה? כי אנחנו הרי לא רואים בעיניים דואליות זאת אומרת, נגיד, הנה דוגמה, אני שם פה שתי כוסות אחת על יד השנייה וכשאני מתבונן אני רואה איזושהי תמונה אני לא רואה שתי כוסות בשביל להגיד שיש פה שתי כוסות מה שאני צריך לעשות בעצם זה להגיד פה יש כוס ופה יש כוס וכשאני אומר פה יש כוס ופה יש כוס נכנס מימד הזמן לתוך, לתוך הנושא כי אם אני רואה אותן ביחד כמו שאני באמת רואה אותן אז אני לא רואה משהו מחולק. אם אני רואה אחת, מתרכז כאילו באחת ועובר לשנייה, זה, זה מצריך זמן. אבל כשאני באמת מסתכל על זה כרגע בשנייה אחת מסוימת, אני רואה תמונה שהיא לא מחולקת. בשביל לחלק אני חייב... עכשיו, כל חלוקה, כל השוואה, אם אני רוצה להשוות את זה לזה, שזה לפי דברי, ה... יש שיר מאוד מפורסם של הזן שנקרא סינג סינג מינג, שיר של משהו כמו משהו משהו במיינד כאילו, אז המשפט הראשון שלו אומר הדרך הגדולה איננה קשה, אם רק לא תעשה אבחנות. <אח> לא, כל, <אח> כל הצרות שלנו, <אח> מה? דרך גדולה אינה... קשה, <אח> או אפילו <אח> היא מאוד קלה. <אח> אם רק לא תעשה אבחנות, אבחנות. אם אנחנו לא עושים אבחנות, אז אנחנו לא דואלים. עכשיו, בשביל לעשות אבחנה, אנחנו צריכים לפרט משהו וללכת אליו בצורה אה, אה, סדרתית, כאילו, אחד ועוד אחד. ובשביל זה אנחנו צריכים זמן. עכשיו, בכלל, כל ה... ואנחנו מגיעים פה גם לנושא הזה של, של, אה, אה, של הנצח, של איטרניטי, שמה זה נצח בעצם? יש כאלה שאומרים שנצח זה זמן ארוך. לאינסוף אבל א', א בכלל להגיד אינסוף זה דבר שהוא מושג שהוא לא קיים זאת אומרת זה השיא של המושגים המושגים כאילו מה זה אינסוף ומה קורה אחר כך כאילו קורה דקה אחר כך זה מושג שה... שמה? קשה לי כלום. אי אפשר. קשה. לא קשה. קשה. קשה. אפשר. זה, רק, זה רק המוח של הבן אדם יכול להמציא דבר כזה. לא גם זה לא נמצא. לא. מה? כן, בסדר, אבל אנחנו עושים איזה שהוא... זה, זה, מה... זה... אבל זה כן. מושג, אבל זה זה מושג, לא לא מושג, כן, אבל זה מושג בלתי מושג. זאת אומרת שאי אפשר להשיג בו אותו. אבל... אה, אה, לעומת זאת, נגיד אפילו שפינוזה מגדיר את זה, שהנצח זה חוסר זמן. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא בצורה שהזמן לא קיים בשבילי, אז אני בנצח. כי, כי אין משהו אחר, כי אין לפני ואחרי. אז... ובעצם כל הזמן אנחנו נמצאים בנצח, אנחנו כל, באמת אנחנו כל הזמן נמצאים בהווה. ההווה הוא אותו דבר שקורה כל הזמן. אנחנו לא יכולים להיות לא בהווה. אנחנו יכולים לחשוב על משהו שקרה, ומתי אנחנו חושבים עליו? עכשיו. אנחנו יכולים לצפות משהו שיקרה, אבל מתי אנחנו צופים אותו? בהווה. כל היתר... זה קונסטרוקציות מחשבתיות. והחוכמה הכי גדולה זה להבחין בין מציאות וקונסטרוקציה מחשבתית. שיכולה להיות מאוד יעילה ויכולה מאוד לעזור ואנחנו חייבים אותה בשביל לתקשר עם אנשים אחרים ויש לה המון המון תרומה לחיינו ולחברה וכולי. כן לגמרי, ברור. אבל גורמת הסבל. אז אנחנו צריכים להבין. מתי גורמת הסבל? לא כשלעצמה, כשאנחנו מבלבלים בינה ובין המציאות. זאת הבעיה, לא, היא לא הבעיה. הבעיה היא שאנחנו מבלבלים בינה ובין המציאות, אז אנחנו חיים בתוך הפונקציונליות הזאת ולא בחיים. ואם בחיים קורה? אם ברגע הזה קורה משהו? אתה סובה רגע מאותו רגע? נו. No. זה קורה, זה סדר. יש כאב. <שמע> סבל יש כשאת משווה את זה למצב אידיאלי. מצב אידיאלי זה שלך לא שבורה. שהרגל שלך לא שמורה. עכשיו עובדה שהרגל שלך שמורה. בשביל זה את צריכה זמן. בשביל להשוות את המצב הנוכחי למצב אחר, צריכה זמן. והזמן <coughs> הזה... זה לא כמעט יכול לקרות בו זמנית? מה? כואב וסובל? כן, בוודאי, זה קורה אצלנו כל הזמן. אבל, אבל, זה שני דברים. עכשיו, דרך אגב, אם את באמת מרוכזת בכאב, אז את עד כדי כך, בצורה אידיאלית, שאת לא חושבת, אז את לא סובלת. כואב לך, ברור. את סובלת על גבר בשביל להגיע לזה, כן. כי הסבל הוא בדיקה של המצב וחוסר קבלה שלו. אז שוב, אנחנו מגיעים לנושא הזה של הזמן, של ההבחנה, ה... אבל על לעצור בין הכאב לסבל, זה דורש זמן, כמו שאתה אומר. צריך את הרווח. כשכואב, כן. לא, כדי שלא איז... האוטומט יבוא הסבל, כן. צריך רווח של זמן. לא, לא צריך רווח של התבוננות. זה דורש לא, משהו. שנייה, רווח שנייה. שמינית שנייה, לא, לא. אני עכשיו מתבונן בכוס. יש התבוננות. כן. זה לא דורש זמן. ‫כן. ‫-להפוך את זה למושג זה דורש זמן. ‫אם אני עכשיו מתבונן בכאב... ‫כן. אז אני מתבונן בכאב. ‫אם אני רוצה לקרוא לו בשם, ‫אז אני, אז, אז, אז, אז, אז אני פותח את המרחק אבל... הזמני ‫ביני ובינו. יש את הכאב, דיברנו על הגירוי, ‫זה, שעת שעת כן. שעת, מה, זה אז יש את כן. הכאב ויש את התגובה. כן. ‫ יש את הגירוי, ‫וקיבלתי מכה, כואב. ‫חשתי. עוד פעם, עוד פעם. קיבלתי מכה, וכאב את לא צריכה לדבר יותר לאט, כן, אלא... וכאב לי. כן. אוקיי. Okay. באותו okay. רגע. בזמן המכה. בזמן המכה. כן. ובזמן המכה אני גם צריכה להתבונן. כל זה צריך לקרות באותו זמן. את כל זה. הזמן מתבוננת. רק okay. במה. במכה okay. או במילה. המכה כבר נגמרה, הכאב ישנו. אז, אז, אז בסדר, אז הכאב ישנו. כן. כן. כן. ואת מתבוננת במכה, במח... בכאב. אז, אז המתבוננת הזה זה כאילו הרווח שבמקום לא. הסבל. לא, לא צריך, זה לא... זה, זה... הסבל נובע לא מהמכה, אלא מהמחשבה. ברור. ברור. לא. וכדי שלא יבוא הסבל, אני צריכה להתבונן בכאב. כן. כדי שלא תחשוב אז לא אני, כאילו רואה, אני רואה משהו כזה. אני רואה רגע, את מדברת מכה... עכשיו על רגש? על מה שדיברנו על רפשות. אני, אני רואה כאב, התבוננות, okay? כן? כן. ואם אין התבוננות אז יש כאב סבל, נכון? זה בדרך כלל ברפלקס, כאילו... אוח, oh, למה קיבלתי את המכה הזאת, אני אשמה, מי שם פה את זה? את אל... מתבוננת אז במחשבה, כן. כל הזמן מת... המודעות שלנו עובדת 24-7. כן, אבל, אבל באופן רפלקסיבי, אם אני לא, עושה, אם אני לא מתבוננת בכאב עצמו, כן. בצורה כן. נקייה, כן. אז מה שקורה זה כל כן. הקשקושציה. כן. עכשיו, מה שמפריד בין הכאב ובין הקשקושציה, כן. זה ההתבוננות. לא. את כל הזמן מתבוננת. את את כל הזמן יש מודעות, המודעות היא דבר שלא נפסק, אפילו לא ב... כן, אבל היא... בטח. כל הזמן יש לפעמים משהו. אבל מעליה יש כיסויים של הגז, גז, גז, גלה, בלה, בלה. כן, כן. אם אני לא רוצה שהכיסויים האלה עליה, הם יפריעו לי, אז אני צריכה... את הרגע הזה, כאילו אני צריכה משהו... Okay. כן, כדי שלא תקפוץ לי הברך כשדופקים לי על הזה, נכון? למה שלא תקפוץ? לא, אני מבינת שזה לא יהיה כמו ש... שזה, I לא, I יהיה. I שזה I לא יהיה רפלקס, אני צריכה התבוננות, התבוננות הזאת, לא. היא, ידור... היא I... לוקחת זמן. לא. לא. אם, אם יש לך רפלקס מסוים, כן. שאומר, אני עכשיו כואב לי, ו... מסכנה. והרפלקס מסכנה. שלי אומר, אני מסכנה, אז יש פה שני, שני, שני דברים. יש כאב, ויש רפלקס, עכשיו אם את רואה את הרפלקס אז הוא כבר לא רפלקסיבי למעשה, את רואה איך שזה קורה, אבל אם כן אם אם אין לך ברירה ואת עדיין נמצאת במצב שהדבר הזה גורם לאיזה דבר אחר אז את צריכה לראות שאת עכשיו לא בכאב, אלא בתגובה. <עוד> כל הזמן צריכה לראות מה קורה לך, זה כל התפקיד שליטה. שלנו. מה? זה שליטה. זה לא שליטה. שליטה לא במצב. לא, לא צריך לשלוט, צריך רק להתבונן. <עוד> לשלוט, <עוד> לשלוט <עוד> זה אומר שאת מפעילה כוח, או את מפעילה אנרגיה, <עוד> או את מנסה לשלוט, לשלוט במצב. <עוד> המצב הוא מצב. אם אני יכול להיות כל הזמן רק מודע למצב זה לעזוב נקרא, זה בעצם לעזוב ולתת לדברים כאילו לקרוא אפשר, כן, כן, אפילו כאילו סרנדר כן, כן, כן, כן, כן, שקוראים בערבית איסלאם איסלאם זה השלמה בעצם, זה לתת לדברים מה? אתה צריך לעשות תרגול ולא לדבר. גם, יש 24 שעות, יש היום 22 שעות, חוץ מהשעתיים האלה שאנחנו מדברים, וחוץ מזה יש עוד שישה ימים. כל זה מוקדש לתרגול. פה מדברים. לא, אנחנו עושים תרגול. בכל אופן. כן, אבל ברור. זה נקרא ימים מוקדשים לשנה, ופה אנחנו עושים תרגול. כן, מה? בכל אופן, גם הכאב, גם הסבב שניהם מחליכים אותך להיות בהרבה, אתה לא עובד, ואתה יודע שזה לא לנצח. זה דבר אחר, אבל זה גם נכון, אבל זה שזה לא לנצח, זה כאילו אחת מהתרופות שמרגיעות אותנו כשאנחנו סובלים. אבל השאלה היא כאילו למה אנחנו סובלים in the first place? למה אני סובל? זה כשאני סובל אז זה שזה לא לנצח זה באמת נכון וזה באמת מלחמה וגם בא אז כל הנושא הזה של פרמננס ו... אבל למה אני סובל בכלל? למה אני סובל? אז גודה אמר באמת השנייה אנחנו סובלים כי אנחנו נצמדים בעצם. תחזור. <מח> כן. למה אנחנו נצמדים? אז בעצם מה שאנחנו נצמדים זה לדעה מסוימת. זאת אומרת עכשיו כואב לי והכאב עצמו הוא לא סבל. הכאב הוא כאב okay. אבל אם אני חושב שזה לא בסדר הכאב נגיד שאני הולך ואני תוקע את, הרגל, את האצבע הקטנה שלי בשולחן אז זה משהו סתני עכשיו אם אני אומר לעצמי איזה אידיוט אתה, לא יכולת להשתכל? או, או או או מה השולחן הזה? בהתחלה, אם אני, <laughs> אם אני ילד קטן, אני בכלל לא אומר שהשולחן אשם, אבל <laughs> אם אני ילד גדול, אז אני אומר, אני אשם. ולמה עשיתי את זה? כי הוא, והיא, אמרו לך ללכת עם נעליים, למה אתה הולך? אי קבלה של המצב. בדיוק. אז זה הסבל, לא המצב. האי קבלה של המצב זה הסבל. עכשיו... אם אני כבר בסבל, אז אני יכול להגיד לעצמי, זה יעבור וכל זה, וזה באמת, זה באמת מרגיע. אבל כשאני מבין, ואני רוא... לא מבין בראש, אלא כשאני רואה שבעצם מה שגורם לי לסבול זה לא המצב, אלא התגובה שלי למצב, אז מה שקורה זה שהסבל נושר. זה כבר... כן, אבל כשאתה סובל, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, אני חוזר שוב פעם, אתה צריך להתבונן. ולראות. וכשאתה רואה ואתה חייב לראות אם אתה, אתה לא חייב אבל אתה יכול לראות שמה שקורה פה זה שפה לכאב נוספת דעה. עכשיו זה ברור שבן אדם רגיל, אדם רגיל אומרת, אנחנו כולנו כשאנחנו לא מתורגלים בזה, זה מתערבב ביחד. אומרת, זה כאילו ממש אותו דבר כואב לי ואני סובל, כואב לי ואני מגיב על זה, כואב לי ואני חושב על זה. אבל כל הדברים האלה קורים, הם קורים נורא מהר, אבל לא סימולטנית. ודרך אגב, בשביל זה מדיטציה זה אחד הדברים שבהם אנחנו בעצם כאילו מאיתים את המחשבה. מאיתים את, את כל מה שקורה. את התודעה. כן. כן, מרגיעים אותה, ולכן היא רואה הרבה יותר טוב, והיא רואה ברזולוציה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, אם אני, נגיד, נותן עכשיו מכה לכוס הזאת והיא נופלת, אם אני נמצא במודעות מאוד מאוד גבוהה, אז אני רואה איך שהכוס נופלת לאט-לאט. כי אני מחלק בעצם את המציאות להמון המון המון חלקים קטנטנים ואני כל הזמן נמצא באותו חלק אז אין שום בעיה, אני יכול לתפוס אותה ולהביא אותה למעלה לפני שהיא נופלת? זמן שהיא נופלת כי היא נופלת נורא לאט כי היא נופלת בקצב שתלוי במהירות המחשבה שלי אם אני מאוד מאוד מודע ואני כל הזמן זה כמו שאת את, את, את לפעמים יכולה אני יודע מה, נגיד קורה משהו, אני יודע מה, נגיד מישהו מתחיל לראות בסביבה ואנשים קופצים מתחת לזה בכלל בלי לחשוב בשנייה, בעשירית שנייה. למה? כי היה משהו שהכריס אותם למודעות מאוד מאוד רצינית. הם לא חשבו אז הם עשו את זה מהר, הם היו חושבים זה היה מגיע להם הרבה זמן. כן, בקולנוע הרבה פעמים מראים תאונות מסלומו שלו. כן. אבל אני הייתי בתאונה. פותחתי החוצה ביותר מפונים, והייתי בשלום אושן. כן. את ההתאצות כאילו. כן, כן, כן, כן, כי היית ב... כן, כן, זה נכון. מה? זה נורא מסעיר. כן, כן. זה לא במהירות, אדירה, ובעצם אתה רואה את זה לאט. בדיוק, זה ממש ככה, ולמצב הזה אנחנו רואים להגיע כל הזמן. עכשיו, מה קורה? בעצם אם אנחנו חיים בסלום אושן, אנחנו חיים הרבה יותר שנים, נכון? תארי לעצמך שלא רק עזה היא בסלומות שנעלת, כל הזמן. עכשיו, את זה אפשר לפתח. זה לא משהו מהשמיים, זה עבודה. מה? איך להרגיש את הרגע כל כך ארוך. מה הפיתוח? איך להאט? כל דבר שאתה עושה, אתה רוצה לעשות את זה יותר לאט? אני לא רוצה לעשות את זה יותר לאט. אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להיות במודעות יותר גבוהה. זה אחת התוצאות של גבוהה. מודעות גבוהה אומרת למשל, שאם הכוש הזאת היא נופלת, אז אני רואה אותה בכל שנייה ושנייה. זאת אומרת, אני יכול... אני צריך גם לפתח את הכוח של השרירים שלי, שאני אוכל להגיד מהר. זה רפלקס. כמו מחשבה שלך, לא צריך שתגיד על הכוס כן, אבל אם אתה מצליח לראות את הדברים בצורה, ככל שאתה יותר מודע, ככה אפשר כאילו להגיד, גם הדברים הם יותר עשירים, וגם הם יותר מפורטים. מדיטציה, הרי אנחנו כאילו יושבים עשרים דקות והמשימה שלנו זה לא לעשות שום דבר, נכון? כבר יודעים, אין משימות במדיטציה, אנחנו לא מה המשימה? יש לנו, אתה יודע. בכותרת. גם לא לברוח לכל מיני מקומות. בסדר, זה הכל נכון, אבל זה לא בורחת, באות עלייך מחשבות ואת רואה שהן באות, את לא בורחת, אני בורחת כי אני מסחרר במחשבות, הן באות עלייך, המטרה שלך זה לראות מה קורה אצלך ולא להיות המשרת של המחשבות, אלא להיות הבוס של המחשבות. Mm -hmm. אבל איך מגיעים מקב... את זה כשרואים? רק צריכה לראות, אבל צריכה לראות את המחשבה בתור מחשבה ולא להיכנס לתוך התוכן שלה. Mm -hmm. עכשיו, בעצם, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים כאילו לא לעשות שום דבר, אנחנו לא צריכים להתערב. עכשיו, ברור שזה לא מההתחלה. בהתחלה כן, יש לנו תפקיד, לשים לב לנשימה. יש לנו תפקיד לחזור לנשימה, לחזור לנשימה, לחזור לנשימה אבל זה קצת משעמם אז אם זה קצת משעמם אז יש מזה שני, אה, אה, שני מוצאים או מוצאות שני מוצאים מוצאות זה משהו אחר זה... זה הפחי השירותים האלה על פלסטין ששמים באירועים יש לזה שני מוצאים אחד זה לברוח למחשבות והשני זה להפסיק לשים לב לנשימה אבל להיות מודע ואז רואים רואים כן רואים אין כלום אבל רואים אותו ‫יש את החוויה שאתה נמצא פעם ראשונה ‫במקום חדש, אתה חוזר מאותו מקום. ‫אז הזמן הוא פי עשר בערך. ‫שאתה בין ההליכה, ‫אתה הולך לאיזה מקום ואתה חוזר. ‫אז הלכת עשר שעות, חזרת שעה. ‫-כן, כן? כן ‫ למה? ‫-אני חושב שאתה מכיר. אתה כבר מכיר, ‫לבך בזה. ‫ לא שם לב. ‫ואז, ואז בדיוק. ובגלל זה, זאת אומרת, ההליכה הראשונה היא ההליכה כאילו הטובה, הרעננה, שאתה באמת שם לב לדברים. הערים קרובים יותר בדרך חזרה. כשהייתי עושה תגובות של האנשים לעבודות שעשיתי במשרד וככה, הייתי שם על הקיר ולהסביר. כן. ושואל מישהו, נהיה תגיד. כן. מישהו רושם לי כלום, תגיד מה. כן, נכון, בדיוק. זה היה האמת, אחרי, אחרי דקה כבר. כן, הוא כבר שמע את זה, הוא חשב על זה, זה דומה לזה וזה. נכון. עכשיו, זה המטרה שלנו מבחינה מסוימת. עכשיו, בעצם, כל רגע הוא שונה מהרגע הקודם. אבל, יש לנו, פה בתוך הקופסא, יש לנו מנגנון שמסביר לנו שזה בעצם כמו זה. בעצם זה לא חדש למרות שזה כן חדש אבל אם כבר אנחנו וזה עניין של חשיבה זה העניין של החשיבה שאני מה שנקרא מזהה את הדבר הזה ואני יודע שכבר שיש לו שם אז בסדר נו אז עוד, עוד, עוד, עוד משהו כן עוד, עוד עציץ יודע מה, עוד ציפור, אבל אם אני מסתכל על זה בצורה רעננה, בואי נגיד, בלי לקרוא לזה בשם, נגיד שאני מצליח לא לקרוא לזה בשם, זה חדש לגמרי, זה אפשר, זה אומנם, שאומרים שזה עומד קצת לארציימר, אבל... היום הסתכלתי על נמלה, על העולם לא. כן. על כל נמלה אחת. ‫שהיא נכנסת לפוגה ויוצאת מהפוגה. <laughs> ‫הולכת קדימה ואחורה ומתגלגלת. ‫-כן. ‫-יוצאת מהשולב החוצה. ‫כן, ועושה עם ה... <אז> שלה... <אז> ‫כן, כן, אפשר. ‫כן. ‫עכשיו, במד... במדיטציה, זה בדיוק. ‫יש לה עכשיו, זה לא סתם, ‫זה 20 דקות שזאת המשימה שלנו, ‫כאילו, לראות מה שקורה. ברזולוציה הכי גבוהה שאפשר. עכשיו, אפשר בהחלט אה, לעשות אה, מדיטציה על נמלים, אין לי מזה שום... <laughs> אין, יותר אין יותר זה מעניין. לא <laughs> במקום. יותר מעניין. יותר מעניין? <laughs> no, לא <laughs> מה? לי יותר מעניין לי זה כאל נמלים ממה שאתה... ‫אבל מה קורה, אתה יכול להיות ‫שאתה תגיע לאיזשהן תובנות ‫ממש שלילאיות בקשר לנמלים. ‫ואם אתה עושה מדיטציה, ‫אתה תגיע לתובנות בקשר למחשבות שלך. ‫תועלת, אבל יותר גדולה במקום. ‫לא, לא, אני מתכוון שהריכוז, ‫הוא לומד את הריכוז הספציפי. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, הוא באמת, נו, ברוך מנסה זה להגיע לתחושת ריכוז, כן, אז האם כשהוא מסתכל על האם הוא לא מגיע לתחושת ריכוז ולא לשום דבר אחר להפריע לו באותה מידה כמו נשימה, זה לא בדיוק, משום שהנמלה עושה איזה פעולה, כן, ואז זה, זה יוצר שוב פעם התפתחות מסוימת, כשאתה על נשימה זה the same thing או לטאח, כן, נמלה it's no the same thing, כן בגלל זה זה nee, כאילו יותר קל, זה לא יותר מושך. אבל מה יוצא? זאת זאת השאלה. פשוט כל... לך דרך אגב שאחת הסיבות שמומלץ לעשות דמיטצציה לנשימה זה שנשימה תמיד יש לך. אין לך נשימה זה כבר חשוב. לא. פה... פה אין נמלים. אצלנו. אפלנו. פה אין נמלים. מה עוד אמור שאין נמלים? מה עוד מקומות אין לא, לא, לא. הכוונה היא, את למה הכוונה. אבל, שוב, וצריך להבין, הנושא הזה של ריכוז ושל השקעתה, זה החלק הראשון. זה מה שנקרא שמטה. החלק השני, שזה הוויפסנה, זה מה שאתה רואה. <misterius> אחרי שיש לך ריכוז. הריכוז הוא תנאי הכרחי בשביל התובנה. כן. זה בסדר גמור, אבל זה לא המטרה. אי אפשר לקפוץ על זה, אי אפשר לדלג על זה, אבל זה לא המטרה, זה רק כלי בדרך לשם. כן. אז... אז מה גרם לך כל כך... איך אתה כל כך הגעת מהעניין של הזמן לדיוקים אומרים שזה עשה לך הבנה של כל הדיזם בעצם. הזמן, שאמרת שהזמן. כן, שברגע שהבנת שאין זמן, נכון. נו. אז הבנת הכל, אמרת כל זה. כן. שברגע שהעברת את הזמן, אז הבנת את הכל. נו, כמאל. נו, מה אתם רוצים? את הכל? אבל לא הצלחנו להבין מזה, למה זה מסביר את הכל. הסברתי. לא הבנו את החוויה שלך. אה, ראשית כל, מה שכן הסברתי זה למה ההבנה של הזמן... גורם להבנה של נון של דואליות. של פירוק. מה? פירוק. הזמן הוא סוג של בעצם פירוק. כן. Okay. עכשיו אם אין זמן אין פירוק. עכשיו אם אין זמן אתה יכול לחיות בהווה. מה, מה עוד אנחנו צריכים חוץ מזה? לא, אם okay. אין זמן אין סבל. למה? כי כמו שאמרתי קודם, כי נגיד. אם אין זמן אז אני לא יכול לעשות השוואות ואם אני לא עושה השוואות אז אין סבל ו... אני... נגיד, ואם אני עכשיו נמצא במדיטציה ואני מבין שאין זמן ונגיד שאני מתבונן בנשימה ‫אז אני רואה כל חלקיק ‫של נשימה לחוד. ‫זה לא, זה לא משהו שחוזר ומשעמם ‫וזה וזה וזה וזה, ‫לכל רגע יש עניין. ‫אז אתה כבר מספר סיפור. ‫לא. ‫אבל יש פירוק. אתה ‫לא. אתה מספר על רגע, רגע, רגע, פירוק. ‫זה פירוק, ‫לא, רק אם אני לוקח שני רגעים ‫ביחד ועושים מהם סיפור. ‫אבל אם אתה עובר מרגע לרגע לרגע, ‫כל אחד אתה נמצא, ‫אבל אתה עובר מרגע לא. לרגע, ‫כבר יש זמן... ‫מי זה לא? זה שעובר? ‫אתה. אני? בנשימה, אתה מסתכל על זה. אבל אני צריך בשביל זה שיהיה מישהו שמחבר א' לב', לא אתה עוזב את כל אתה מגיע לג', אתה עוזב את הג', אתה הולך לדן. אני אפילו לא עוזב, אני לא עוזב, זה דברים שקורים. אבל הוא לא עושה כלום. כי אני נפטרתי, באותו רגע מהמושג של הזמן. של הזמן או של ה... של האני. לדעתי מה שקרה זה שהפתחנו מהאני גם כן, האני הוא תוצר של זמן. כי כרגיל כשאנחנו אומרים אני, מה זה אני? זה אני הייתי ילד ועכשיו אני מבוגר, וזה אותו אחד, נכון? אבל בשביל זה אני צריך זמן. הזמן זה ה... מחבר בעצם זה הדבק של האני או אני יכול להגיד שאני לא יודע מה גם גם גר בנהריה וגם לא יודע מה נוהג באוטו כזה וכזה ואני קורא ספרים כאלה וכאלה וכל התכונות האלה ביחד זה אני אבל שוב בשביל לצרף את התכונות האלה אני כבר צריך זמן זה משהו אחד, ומשהו אחד, ומשהו אחד, ואני מצרף אותם. זה ממש עומד בסתירה לתרבות שלנו, שמונה לתחום כל הזמן, נכון, לראות את המוצא שלנו, נכון, ולהסתכל קדימה, מטרות, נכון, בהחלט, וכמעט לא קיים, נכון, נכון, כמו שאמר, איך קוראים לו, ג'ון לנון, החיים זה מה שקורה כשאתה עסוק בדברים אחרים, או משהו כזה. מה? משה נשמע שרגע של אלוהים זה נראה שנה. נראה מה? משה נשמע שרגע של אלוהים זה נראה שנה. אז הלך אלוהים ואמר תן לי רגע לימה. אז יא נשמע, אין לי איתי מזומנת בו מחר. אבל יש משהו יפה להודים והמערב, בדיוק מה שקשור למה שאמרה עכשיו לי, המערב הם המציאו... לא, זה לא קשור, זה, זה נכון, זה, זה, קשור, זה יפה, אבל... כן, לא, אבל זה קשור להבדל בין המערב והמזרח. כן. נו, ש... תגיד אתה. לא, אבל זה לא באמת, זה זאת אומרת, זה דבר יפה. זה קשור להבדל יפה. בין המערב ש... והמזרח. כשמישהו אמר, אמר לי פעם שהמערב שה... הוא, הוא מאוד מפותח מבחינה טכנולוגית, מהנדסית. הם יודעים לעשות דברים פשוט פנטסטיים. והמזרח הם, הם לא גאונים גדולים בנושאים האלה, ניכר. עכשיו, זאת אומרת, זה כמו אונייה ענקית. המערב זה כמו אונייה ענקית, עם מנועים פשוט פנטסטיים וכל מיני מבנים ודברים וזה. אבל מה? אין המצפן, לא יודעת לאן היא נוסעת. וכל מה שהמזרח פיתח זה רק להתבונן פנימה, זה רק המצפן. עכשיו, המצפן כאילו, הוא דווקא היה אחד כזה שמאוד מסקיד, רצה קידמה. כן. כן. אז הוא אומר, המצפן בעצמו הוא לא מספיק, שאני לא יכול להגיע למקומות רחוקים רק עם מצפן. צריך אונייה. אבל האונייה בלי מצפן גם כן לא שווה. אז אם, אם, אם, אם ניקח את המצפן של המזרח ונשים אותו, נשלם אותו בתוך האונייה של המערב, אז נגיע... זה כן, אינסוף. כן. זה הדור כן, החדש הם, של הודו, כן, של כן, הצילים, הם, הם, הם ממשיכים עם ה... בוננות פנימה ועם המדיטה של כל הדברים, אבל הם מאוד משכילים ומאוד טכנולוגיים ומנסים לחבר את זה. לחבר את זה. כן. לא תמיד מצליחים, אבל זה הכיוון. זה ההוא, אבל הבית הזה... כן, הוא היה אלטונאי, אבל זה לא היה איש טכני, כן. הוא היה אלטונאי. כן, הוא. תתחיל. ‫אז אנחנו נמשיך עם... ‫זה מעניין אתכם מאוד? ‫כי היא ממשיכה... ‫-אנחנו לא היינו הרבה זה... זמן, ‫זה לא משנה לנו. ‫-אה, לא בסדר, אוקיי. ‫אני עדיין נורא מתקשרת. ‫-כן? ‫-כן. כן. ‫התקשר להבין? כאילו, ‫איך היא... כן. איך, ‫איך היא... היא... היא ‫איך היא... הגיעה לזה? ‫כי היא תופעת טבע. <laughs> <זה. laughs> ‫אז היא מנסה <laughs> להסביר, <laughs> ‫אם כל הזמן... <laughs> גם, גם, <laughs> <laughs> ‫איך היא נקבל את הסיטואציה ‫שאיובה? ‫-איך היא הגיעה למצב של ‫להגיע את התודעה שלהם? ‫לראות כל כך צעירה. ‫-כן. ‫-כן. ‫-סיטואציה לא כזאת קשה מסביב... ‫-זה מדהים. ‫-זה מעניין. ‫עושים פעולות. ‫-זה מדהים, כן. ‫זה מדהים, זה נראה לך כמו... ‫לא יכול להיות, כאילו, ‫אבל זה היה. ‫-כן. ‫-וזה נורא... ‫לא מניח את זה. במיוחד שאני מכירה גם את הקודשים שחיו לערך, לא את האנשים שחיו לערך, את ההורנדים, כן, אז אלה שהיו בסביבה שלה, בגיל שלה, שפעלו אחרת לגמרי, בטח, היא מדברת על זה כל הזמן, כן, אני יוצאת דופן, אז מה זה? תופעה. אז... ‫של ניסיון להתקלות על הסיטואציה, ‫כמו שהיא רוצה. ‫-כן. ‫-כן, איך היא לעשות את זה? ‫זה השאלה הרגשית. ‫ לא מצליחה מבחינה רגשית ‫להבין את זה, ‫מילולית, טכנית, כן. ‫-א', אני מציעה לך באמת ‫לקרוא את כל הספר. ‫לא, זה כשאתה מגיע למצב של ‫קיצוניות מסוימת ומחליך. ‫זה יכול לעבור לכל דבר אחר במחלה עניינית, ‫שאתה מגיע למקום הקיצוני הזה. ‫פתאום דברים, צוהרים מסוימים נפתחים, ‫תחושות ניסיון נפתחות. ‫שלפניכם, כשאתה אקומטיבי, ‫אתה לא מרגיש את זה, ‫אבל כשאתה מגיע למצוקה מסוימת, ‫למקום נורא נמוך, ‫אתה יכול להגיע לזה וזה ‫או לזה לכל מיני דרכים, ‫אתה יכול גם להגיע למקום הזה. ‫-כן, אתה מוציא כוחות. ‫-כן, אתה מוציא כוחות. ‫-כן, כוחות. ‫-כן, אתה מוציא כוחות. ‫-כן, <נת> לאו דווקא מבחינת מכוח... הכוחות, אלא... אני, אל אני, אני גל... לא בטוח שלזה בדיוק אני מתכוונת, אבל <נת> בעצם מה שקורה זה שדברים שחשבת שהם נורא חשובים, פתאום את מבינה שהם לא חשובים. ולא. <נת> ואז פתאום יש לך המון אנרגיה, כי <נת> כל הזמן אנחנו משקיעים את האנרגיה <נת> בדברים <נת> שחושבים שהם חשובים. <נת> אבל אתה מחפש פיצום... תענית, היא ולא תח... את ה... מה כאן כאן, אלא תענית פנימה, את האינסייט. כמו שנגיד, בדוגמה, את אומרת שעף מהאוטו ופתאום העולם השתנה, ופתאום זה היה ב-slow motion, נכון? אז, וזה היה מצב כאילו של, בוא נגיד, מצב לגמרי לא נורמלי, זאת אומרת, מה שאני חושב שמה שאילנה מתכוונת, למרות שאני לא בטוח שזה נכון במצב הזה, כי כשהתחילה זה לא היה... משנה. ‫היא אמרה לאט לאט, זה הוביל אותה, ‫והמצב הלך והידרדר ‫מבחינת מה ש... ‫והיא נכנסה שלה של המצב הנורא הזה ‫גרם לה הפוך, ‫למקומות אחרים. ‫לבדוק את זה מבחינה אחרת. ‫רגע, מה זה משנה? ‫אני אמות היום ואני אמות ‫עוד עשר שנים או חמישים שנה. ‫זה לא משנה. ‫איך אני אקבל את המוות? ‫איך אני אקבל את חיי מבחינת המוות? ‫כן. ‫-וכמה המקום... ‫-נכון, ההבדל הגדול, כן, ‫בין אנשים, כי היא מאוד קטנה. ‫צריך לזכור, היא לא שמונה דלעצמה. ‫כן, כן. ‫-כן, אנחנו מבאסים. ‫זה גם כלי, כן. ‫אבל אני חושבת באמת, ‫הנושא של המוות ‫הוא נורא נורא משמעותי. ‫כן. ‫-כן. ‫ברגע שאתה לומד, תקבל... ‫רגע, רגע, חבר'ה, אני רוצה לשמוע. אני חושבת שהנושא של המוות הוא, אני מתחילה לקלוט את זה, אבל ברגע שאתה מפסיק לפחד כלום מהמוות, ואתה מקבל את זה, אז פתאום החיים שלך מקבלים משמעות אחרת לגמרי. ואני חושבת שאנחנו עדיין, כאילו, בנורמטיבי שלנו, עדיין פוחדים ממוות, ולכן אנחנו לא מסוגלים בכלל להגיד את זה. נכון, נכון, נכון, זה נראה לנו בלתי אפשרי. נכון, נכון. השחרור הזה, שהוא באמת כנראה מאוד משנה עולם. כן. כן, כן, גם היא התכוונה לזה, בדיוק, כן. לא, אבל אתה רואה לפעמים אנשים שהם יודעים שהם למות, ופתאום הם כבר, אולי, אין להם כבר כאילו מה נפחד, כי הם יודעים שזה בא, פתאום הם נהיים נהיים אחרים, כאילו עובד עליהם משהו. כן, אימא של דוד, דוד החבר שלי, הרפי הזה, אימשלה נפטרה בשבוע שעבר. ונודע לה, זה לקח לה בסך הכל שישה חודשים, זאת אומרת, הודיעו לה שיש לה סרטן במוח ויש לה סרטן בלבלב. וזה טרמינלי, זאת אומרת, uh, בהתחלה זה עוד היה כאילו וזה. והיא אמרה לו, ממש עכשיו, ממש לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לו, אני יודעת שאני הולכת לגמור, אבל תדע לך, שהחודשים האחרונים... היו הכי טובים בחיי. היא לא אמרה את, לא את זה לא. ככה, היא אמרה, קרו לי דברים <ש> שכל החיים שלי <ש> רציתי, <ש> ועד <ורק> עכשיו <ש> הם קרו לי. ו... ‫לא הכי טובים, זאת אומרת, ‫מבחינת... ‫ככה היא אמרה. ‫-גברים יוצאי דופן ‫ושלא היו קורים אחרת. ‫-היא אמרה את זה, ‫והיא ידעה שהפסיקו לה כבר ‫את הכימותרפיות, זאת אומרת. ‫-משהו. ‫כן? ‫-כן. ‫טובה, זה היה כשהיא כבר ממש אין תקווה, אין סיבה סתם להגיד את האנשים ולכניס להם כל מיני כאבים נוספים שלנו במוטרפיה, מספיק הכאבים שלנו. זה נכון, בגלל זה אנחנו חוכמים עכשיו על המסמך של... איפה הפעל? אה, עדי. את רוצה? תורידי את זה. תורידי את זה מהאינטרנט. לא, לא, לא, עדי. שלא מעריכו איתך? כן. אז אני אעביר לך. כן. ‫אלי זה עברית. ‫-לא, לא, אני יודעת, כן. ‫חוק החולה הנוטה למות. ‫חוק החולה הנוטה למות. ‫-כן, אני צריכה להוריד את זה להדפיס. ‫אני ללכת לרופא. ‫למלא את זה, הרופא צריך להגיד ‫שהוא הסביר לך את מה שכתוב שם, ‫ואת את זה. ‫למישהו עוד פעם את יש פה כתובת. ‫-כן. ‫אז אני רוצה גם להגיד ביחס ‫לאתינס וגם ביחס אל עצמי, כן, וגם פה אצל אתי, הדרך, היא הקושי הגדול. נכון. כן, היא משתדלת גם עם זה. היא צריכה להיות מחנה, וזהו, אנחנו תכף אני לא מצליחה בכלל להביא אותך. כן, זה קשה, זה באמת קשה. שוב, אנחנו נראה, עכשיו היא ממש כבר, היא עכשיו בעצם ב... חזרה לציבור. עכשיו היא... עכשיו היא לא במחנה, היא יוצאת ונכנסת כאילו, אבל היא... המצב הולך ונהיה גרוע, אני עברתי את זה, טיפולים נוראיים. איכשהו בתוך ה... ואתה יודע שאתה הולך באיזשהו מקום, ואיכשהו משהו נפתח שם, וזה לא משנה איך ומה, אתה חי לך שם, לא יודעת איפה כאן, אני מדברת מנקודת מצב, מנקודה אישית שלי. זה, זה, זה כאילו, זה לא משנה אלא להפך, איכשהו אתה פותח, ואם אתה נלחם, אתה נל... גם לא נלחם, אתה זורם ממה כן. שיש, ואתה חי את מה ש... רגע, וזהו. ההופעה רואה אותי באמצע, עושה תרגילים שאני כבר... <laughs> <אין איזה laughs> מצב של כימותרפיה מפה עד להודעה חדשה, וזה, אני עושה זה, אני עושה את זה, כי זה כיף לי באותו רגע, וזהו. כן. לא מסתכלת על איך יהיה מחר, אלא עכשיו כרגע, כן, וגם לא כן. מסתכלת בשיפוטיות על הרגע, אלא לא, היה אותו כן, כמו כן, סורר כן, ממנו, וזהו, זה, לא כן, זה כן. מייש, כן. כן. מה יש. כן. כן. וגם... אבל כן, אתה כן שם לב לדברים, איך מתייחסים, או איך מה. אתה כן שם לב, בדיוק כמו גם שמה לב, איך מתייחסים עיניו, ואיך אתה מתמודד עם זה, עם הדברים. אתה כן יכול להגיד למישהו שהוא לא בסדר, אתה כן יכול לעשות את זה. זה לא... כן, זה לא להיכנס לדום שתיקה. וצריך להבין, אני רוצה להרגיע את אלה שלא נמצאים במצב הזה, שלא חייבים את זה. שהמצב יהיה נוראי. כן. סתם קשה. עכשיו גם בלי זה. זה כאילו, זה כאילו, יותר קשה. הרי בודה, ממה הוא התחיל? ממה בודה התחיל? מסבל. עכשיו, החיים הם סבל. עכשיו, מי שלא סובל, ממש ממש ממש לא סובל, הוא לא צריך בודיעיזם. כמה כאלה יש פה? אין, אין כאלה. זה הבלתי עצים מהמערכות של הגששים. בדיוק, בדיוק. כן, כן. אה, יש כאלה שהם מדחיקים. כן, כן. אז מבחינה זאת, כאילו, הסבל הוא קטניזטור בשביל להתבונן בדברים. וכל אחד יש לו את הסבל שלו, הוא יכול להיות כאילו קטן, הוא יכול להיות בינוני, הוא יכול להיות גדול, הוא יכול להיות, הוא הוא יכול או להיות או משתנה, או. כן, אבל הוא מבחינה מסוימת הקטליזטור. וכיוון ש... זאת אומרת, ואחרי שיש את הקטליזטור, הקטל... ק... צריך להבין ולתרגל, שני דברים צריך, הכול, רק להבין ולתרגל. ‫אם ללכת לעמוד טוב, ‫אז תשים פעם שנייה. ‫תרגליה שתלמידי לעמוד טוב. ‫ היא פה אומרת, ‫היא כל הזמן חולה קצת. ‫היא בבית? ‫-כן. ‫לא שאת לא חולה בבית? היא כבר ‫היא חייתה במחנה וחזרה לאברהם? ‫אני חושב יצאה החוצה, כן. ‫ ללמוד ללכת אחריך אלוהים ‫ובלי תנאים. ‫אתם זוכרים, מבחינתי אלוהים זה העולם, ‫אבל בלי... אם רק אשאר בריאה, אז הרי גם אם לא יהיה בריאה, העולם ימשיך לנהוג כמנהגו. אינני יכולה לבוא בדרישות, לא אעבור בדרישות. ברגע שוויתרתי על הציפיות, פחד כאב הבטן. וואו. וואו. זאת אומרת, התחילה לטוב עם כאב בטן. כן, כן, כן. זה היה מחלה כנראה, זה מה ש... כן, כן. אירוס בטן, אני יודעת. כן. עכשיו היא מדברת על האנשים, על הרופא והיא אומרת אותם אנשים אה, שאומרים במרכאות התחייה חיים אינטנסיביים מדי אינם יודעים שאפשר לפרוש לתוך התפילה כמו לתא נזירים ולצאת ממנה בכוחות חדשים בשלווה מחודשת זה גם כן מזכיר לי משהו שאמרו בהספד <laughs> <בהשפד> לאימא של דוד, שהיא מתה בגיל 60, ואמרו שהיא מתה צעירה. ומישהו אמר, אבל היא עשתה כל כך הרבה בחיים האלה, אז היא פשוט חיה... עשתה את החיים שלה מהר. <laughs> <laughs> אז זה כאילו, עכשיו היא אומרת, לדעתי, דווקא הפחד מבזבוז כוחות הוא שמתיש את מיטב כוחותיהן. <אח> מי שעובר את התהליך הארוך והמייגע והבלתי פוסק ומגיע אל מקור הכוח שבתוך עצמו, שאני רוצה לקרוא לו אלוהים, ומי שדואג שהדרך לאלוהים תישאר פתוחה, ולשם כך עליו להמשיך לעבוד על עצמו, שואב כל הזמן כוחות חדשים מאותו המקור, ואין לו צורך לחשוש שיבזבז שייבז... יותר מדי כוחות. זאת אומרת, מקור של הכוח כאילו הוא לא בחוץ, זה מה שחשוב להבין וה... והפחד מהבזבוז כאילו אנשים שכאילו שומרים את הכוח ה... ה... בשביל זמן יותר מאוחר כי יגיע אז הם, הם, זה מה שמתיש את מיטב כוחותיהם ופה היא שוב פעם מצטטת את, את הדרשה להר, לכן אל תדאגו ליום מחר, כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו, ובעברית אומרים לדיה לצרה בשעתה, <אח> זאת אומרת שוב פעם, אל תדאגו ליום מחר, זאת אומרת מה זה אומר בעצם מבחינה מסוימת? לחיות בעובד, זאת אומרת, לוק, אבל היה במודעות, היה... מה? חיי היום, כי תמות. כן, כן, אבל שם אומרים החול לא ושתה. כי... כן, כי היום זה, היה, כן, כן, זה כן. לא כן. היום, לדוכר זה לא היום. עכשיו, זה לא כל, כל כך, כך פשוט. יש עוד בדיחה שאני סולבת באינטרנט, <laughs> סלופי <laughs> וחבר סולו. נו. סלופי <No>. אומר, יום <laughs> לא אחד נמות, כולנו כן. נמות. והחבר אומר. <laughs> כן, אולי אתה אז נחיה. טוב. אותו דבר, כן. ועכשיו היא אומרת, יש להדביר אותן יום-יום, כמו פרושים, את הדאגות הקטנות לעתיד, האוכלות בנו כל חלקה טובה. אדם מנסה להתכונן נפשית לימים שיבואו, ובסופו של דבר הכל שונה, שונה בתכלית ממה שתיאר לעצמו. דיה לצרה בשעתה. עלינו לעשות את המוטל עלינו, ולא להיכנע לפחדים הקטנים ולדאגות הקטנות, שכל אחד מהם הוא כהצעת אי אמון באלוהים. <מח> זאת אומרת, זה בדיוק כמו הנושא של הסבל. זאת אומרת, מה זה הסבל? הסבל זה אומר אני לא מקבל את המצב. וכשאתה אומר אני לא מקבל את המצב, זה בעצם אתה נותן אי אמון ב... מצב. בסדר <סלימון> מאוד. כן, ביקור, כאילו, מה שקורה, אבל, אבל, אבל זה מצחיק, כי זה קורה, זה מה שקורה. התפקיד המוסרי היחיד המוטל עלינו הוא לכבוש בתוכנו מישורים של שלווה, עוד ועוד שלווה, כדי שנוכל להקרין אותה לאחרים. וככל שתהיה יותר שלווה באנשים, כן תהיה יותר שלווה בעולמנו הנסער. היא, לא, היא לא מסתפקת רק בעצמה, היא צריכה את, את הדבר הזה בשביל שהיא תוכל להקרין את זה החוצה. ‫מה? ‫-כן, היא בודיצ'ית. ‫-כן, כן, בהחלט, כן, כן. ‫-מה זה בודיצ'ית? ‫בבודהיזם יש שני אידאלים, ‫יש אידאל של הבודיצ'ית הדרומי, ‫שהוא להיות ארהנט, ‫זאת אומרת להגיע להערה ‫ולהיות שקוע בהערה, ‫והאידאל של הבודיצ'ית ‫הוא להיות בודיצ'ית. ‫מה זה בודיצ'ית? בעצם, מה זה בודיסתווה? בודיסתווה זה מישהו שיכול להגיע להערה, אבל הוא מחליט שהוא עוד לא מגיע להערה, כי הוא רוצה לעזור לכל האנשים שמסגרים. וזה הנושא של החמלה, והיא נקראת ב... בודיצ'יטה, זה בעצם השאיפה של הבודיסתווה. ובודיצ'יטה, צ'יטה זה מיינד בעצם. ובודיצ'יטה זה המיינד שאתה רוצה, שמה שחשוב לך זה לעזור לאנשים.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 כן, זה לא משנה. אם אתה לא מגיע להערה, אתה באמת לא יכול לעזוב. זה כן צריך להיות... לא, אבל כמעט הגעת. אבל גם אם אתה מגיע חלקית יותר מאחרת, אתה יכול... אתה רק צריך להיות... אתה יכול קצת יותר, ואז אתה... מה אמר עלינו אץ? אתם זוכרים? המאסתם, היא סמנה, הוא סטארטד ארליאל. כן. זה הכל. אז כל הזמן אתה יכול להגיד. זה בסופו של דבר. הגעת את האיקס, תיתן מהאיקס, הגעת לוואי, נותן מהוואי. כל הזמן, מרגע שמתחילים. אני חודשיים כבר, ואני לא מוצאת, ואין לי רגיעה, ואין לי בוא, ואני לא מוצאת, אני כן מתבוננת, ואני לא מתבוננת. בסדר. אז מה, את רוצה כבר להגיע לעבודה של 200 שנה תגידי, ‫אני מצליחה ללמוד, איזה יופי. ‫-אמרתי את זה. ‫לא, אני לא רוצה מספיק שקצת, ‫אמורה לומר. ‫אבל קצת את מגיעה, ‫אז כבר יש לך משהו נפתח בדרך. ‫-עניין כלל לא רואים. ‫מכך אתה לוקח זמן עד שאתה בכלל רואה שהתקדם בעצם או באחרון. זה נכון, אבל... אבל הרבה פעמים אנשים אחרים עלויים נכון. זה השימת הכי טוב. אתה אובייקטיבי. וואו, משהו כאילו. ואנחנו אפילו את זה לא עשית. אז אם עצם זה שהתגוננת, אתה רואה את המחשבה. אפילו אתה לא מוצא לב לביתה. בעצם אומרת שהיא אמרה את מה שהיא אמרה. זה כבר להגיד את זה פה. כן, בדיוק. כן, נכון. בדיוק. זה כבר להגיד, כרגע אני... בדיוק, ואז נפתחת יותר במקום להתנגד. אבל אומרים שבדברים האלה בדרך כלל יש לך מום פעמים רגשי אשמה כאלה שמתעוררת? נו בטח, אם... הרבה פעמים אתה מתחיל לבוא בהאשמות כלפי עצמך, שזה לא יצרף... נכון, נכון, אם אמרו לך, אם מציגים את זה בפניך בצורת דבר הישגי, אז ברור. אבל צריך להסביר שזה לא ספורט תחרותי פה. נכון. זה עבודה. שאתה לא מכור לתוצאות שלה. ואז התוצאות... אין בה טוב ואין ברע, יש בה רק היא. זהו. יש דרך. בדיוק. זה הדרך וזהו. אין טובה ואין רעה. עכשיו זה... קצת ארוך וזה קצת חוזר, אבל זה טיפה מ... אני מרגישה שיותר ויותר ברור לי מהם התאומות שבהן נעלמים הכוחות היוצרים של האדם ושמחת החיים שלו. אלה חללים שבולעים הכל, חללים במנטליות שלנו. די לכל יום ברע שבו. וכמו כן, הסבל הגדול ביותר הוא הפחד מהסבל. והחומר מושך אליו, נה, אני רוצה, בתוכי, בית מלאכה של טיטנים המעצבים את העולם מחדש. היא ממש מרגישה את, ה, את התהליך. פעם כתבתי ברוב... אבל זה מעוצמות שהן מיתולוגיות. מה? כן. כן, כן. או של אישה קטנה... כן, כן, כן. אקטנה... כן, כן, כן, כן, כן, כן מועד שלה. כן. כן. כן. אבל הנה, אבל תראי מה היא ממשיכה. פעם כתבתי ברוב ייאוש, דווקא בראש הקטן שלי, בתוך הגולגולת שלי, צריך להתרחש תהליך חשיבה <laughs> והעברה של העולם. גם עכשיו אני חושבת כך לפעמים, ביהירות שטנית כמעט. מבקרת את, את עצמה. זאת אומרת, היא כאילו לא אחראית לכל העולם. והיא מבקרת נכון את זה, מסוגית. היא רואה בזה יהירות. למדתי לשחרר עוד ועוד את הכוח היוצר שבי מן המצוקה החומרנית מרעיון הרעב והקור והסכנות. כי הרי תמיד מדובר ברעיון ולא במציאות. וואו. רעב? כן. הוא הוא לא רוצה, זה לא מציאות? כן. המילים כן. האלה, כי ההבדל, ההבדל הוא בין התחושה עצמה ולמיד. ובין השם שאתה נותן לה. זה כמו ההבדל בין כאב וסבל. תחושה עצמה היא תחושה. היא עדיין לא רעב. כל מה שלא קראת לה רעב, היא לא רעב. אבל היא משהו. היא משהו, היא משהו. מציק. מה? היא משהו מציק. היא משהו... אבל... אתה קורא לזה מציק, אז זה כבר... העם מפסיק לאכול, זה אתה כבר לא רעב יותר. נכון. זה אתה מפסיק להיות... לא, אתה חלש, קוראים לך דברים. זה לא מה שבאמת קורה, זה בדיוק מה שהיא אומרת כאן. כי הרי תמיד מדובר ברעיון ולא במציאות. המציאות היא דבר שאדם קובע לעצמו, ועם כל הסבל והקשיים שמתלווים אליה, אדם צריך לקחת אותה על עצמו ולשאת אותה, ותוך כדי נשיאה גדל כוחו. אבל את רעיון הסבל, שכותב בסוגריים, שנו סבל ממש, שכן הסבל הוא דבר פורה ומעשיר, יש לנתץ. את רעיון הסבל יש לנתץ. זהו, מה היא אמרה שהוא פורה? אני לא מבינה, אז למה צריך להנתץ אותו? לא הבנתי. כי זה רעיון הסבל, זה לא הסבל. רעיון הסבל הוא פורה? לא, לא, אני קורא עוד פעם. את רעיון הסבל, סוגריים, שאיננו סבל ממש, שכן הסבל הוא דבר פורה ומעשיר, יש לנתץ, רעיון הסבל יש לנתץ. עכשיו, <עכשיו> אני פה uh, uh, חושב, שוב זה פירוש שלי שלא בדיוק הזה, שהיא כותבת שאיננו סבל ממש, ואני חושב שפה היא מתכוונת לכאב. ואת <עכשיו> הרעיון הסבל יש לנתץ, זאת אומרת, ה... ושוב, כל הזמן אני אומר, את הרעיון, ברגע שאתה הופך משהו לרעיון, הוא כבר לא הוא, והוא כבר לא יכול לעזור לך, והוא כבר לא יכול äh, äh, להפרות אותך. וכשאתה מתייחס למצב כשלעצמו, זה משהו אחר, זה כן חשוב. <pinky> וברגע שהאדם מנתץ את הרעיון, הכובל את החיים כאזיקים, הוא משחרר את החיים האמיתיים שבתוכו, את הכוחות שבו, ואז יש לו כוח לסת, נגיד, בכאב האמיתי, הכאב שלו וגם כאב האנושות. זאת אומרת, המעבר שאנחנו עושים אותו כל כך בקלות, מסיטואציה לרעיון על הסיטואציה, הוא הדבר שבעצם גורם לכל הצרות שלנו, לכל הבעיות שלנו. כל הסבל שלה, לא הדבר כשלעצמו. זאת אומרת, אם אני מנסה רגע, שוב נגיד, לחזור לנושא של המוות, המוות כשלעצמו, אני חושב, ואני אומר שגם את חושבת, הוא לא בעיה. ובצורה הכי אלמנטרית אפשר להגיד שכשאתה מת אתה לא סובל. כי זה משהו שאנחנו כולנו יודעים שאנחנו נמנעים. לא, כן, אבל כשאתה מת אתה כבר לא סובל, ואותי החברה מסביב סובלים, אתה לא סובל. וכשאתה חי, אתה חי. זאת אומרת, כשאני... אבל הרעיון של המוות בעצם הוא שגורם לנו לסבל. ואותו דבר, כל דבר בעצם... עכשיו שוב, צריך להבדיל, יש... אתה יכול להשתמש במילים, ואתה יכול להשתמש ברעיונות, ואתה יכול לעשות עם זה תכנונים, ואתה יכול לעשות עם זה כל מיני דברים, והכל בסדר גודל. ברגע שמשהו גורם לך סבל, תעצור ותתבונן. האם יש פה משהו שבאמת גורם לי שיש פה משהו ונוספת אליו מחשבה. והמחשבה היא שגורמת לסבל, לא הדבר. לארץ בקושי. לאט לאט, חושב זה. היה מישהו, סיכום, שבו אחד מהקבוצה שנלחם כל הזמן, אמר, אני רוצה תרופת, אני חי, נמצא עם שלי תרופת. הוא נלחם כל הזמן. והוא נסע, הוא מברר, קבוצות נלחם, קבוצות חינם, אין לו איך קוראים לזה, ניסוי, קבוצות ניסוי. וברגע, ופתאום שבוע וחצי לפני שאנחנו עולים לו, אמר, זהו, אני עוזב, אני עוזב. ונראה לי שפתאום משהו התרכך, התרכך. זה עשה לו טוב. אני לא יודעת אם כאילו, הוא פשוט, אני אסתכל, הוא היה, רצה תמיד שאני אבוא אליו. והוא היה פתאום הרבה יותר... מרוכך, כן הוא קיבל את... הוא לא נלחם, הוא קיבל יותר. כן. הוא הלך, ואיכשהו אחר כך הגיע לבית חולים, אבל היה, שפע, אבל היה משהו יותר, איכשהו פחות... שקט. כן. דיבלים כן. כן, שפע שפע כן לא מבטח, אחרי שבוע שבוע שבוע נפתח, כן. כן. זאת. זאת אומרת, כבר הוא, הוא, הוא קלט את ה... הסיפ... <שפע> הוא קלט את ה... הוא קלט. <שפע> הוא קלט. הוא יוספר. הוא יוספר, כן. כן. איכשהו... משהו בו, לא היה אבל שזה, היה... שזה לא היה יכול להיות. לא, אין חבל. לא, <laughs> אין חבל. <laughs> אין ב... לא ברגע שזה קרה, הוא היה שקט. הוא היה שקט. ‫כן, בדיוק. אז בעצם כל הסבל שלנו, ‫זה בעצם שאנחנו לא מקבלים את המצב. ‫נכון. אז כשאנחנו הוא פוחק. הוא איננו. ‫ נכון וזה גם... וזה גם בקטנים, ‫זה לא חייב להיות דווקא כזה דרמטי. יום, מגן, מגן, מלא, בקטנים. ‫כן. מה זה סט זה סיטואציה שיש מצב ואנחנו לא מקבלים אותו. אם אנחנו מקבלים אותו אז אין ספלס. עכשיו, וזה סבל. סבל זה הסיטואציה שקורה משהו ואנחנו חושבים שזה לא בסדר, או שאנחנו חושבים שזה יכול להיות אחרת. בספיפה? מה? בספיפה, או אפילו זה הנמוכה, אמורים לשחרר, כמו אומרים... כן. תרגיע. תרגיע. ‫נעזוב, נעזוב, כן, אבל כל זה, דרך אגב, ‫ממש לא מה שהבודהיזם מתכוון, ‫כי זו פעילות. ‫הבודהיזם מתכוון, אל תפעל, ‫אל תעשה משהו, תתבונן, ‫זה יתרפק, זה ישתחרר. ‫מה שאתה רק להתבונן. ולראות מה קורה. ואז זה ישתחרר. ‫כי... זה עשייה. לא, בוא נעשה גם כן, אבל זה, כן, זה לא נגד כן, מישהו, אבל, אבל לא שוב, לא שוב נהיה אבל נהיה. רגע, רגע, רגע, צריך, זה חשוב. זה מה שקוראים בבודהיסטית זה עשייה שהיא לא עשייה. זה זה זאת אומרת, כל הזמן, הטבע שלנו זה מודעות. כל הזמן אנחנו מודעים. אנחנו רק מכוונים למה אנחנו מודעים. כן. אנחנו, את מבינה? זה לא שאני עושה משהו מיוחד. אני מפסיק כאילו להתבונן בדברים שהם פחות חשובים. אתה מכוון בעצם. אני לא מכוון, אני... אבל אתה משתמע שמשהו שקיים לך ועושה את הפעולה כל הזמן, ואתה מכוון עוד למשהו ש... אז אני לא, לא, לא, לא, אני רוצה לדייק כאילו. כמו שאמרנו שבבודהיזם בעצם בורות זה ידיעות מיותרות. וכל מה שאני צריך זה, זה כאילו לתת לה מודעות לא לכפות עליה שום דבר, לראות מה שקורה כרגע היא, היא... במדיטציה למשל, אז כמובן אולי בהתחלה אני כשאני רואה מחשבה, שוב אני לא צריך להפסיק אותה, אני צריך לראות אותה בצורה הכי בהירה שאפשר. ואותו דבר גם פה, אם אני מצליח לראות למשל שהכאב והדעה שלי על הכאב זה לא דבר אחד אלא שניים, אז בשביל זה באמת צריך להיות עם מספיק שקט בפתיחות. ומספיק תרגול ואז ה... ה... ומספיק הבנה כי כמו שדיברנו למשל מה זה, כשאילנה שאלה מה זה רגש אז אמרנו זה איזשהו אירוע ואחרי זה איזושהי תחושה פיזית ואחרי זה איזושהי תגובה <מח> מילולית שם. אז אם הכל ביחד אנחנו לא יכולים, אבל אם אנחנו יכולים לראות את זה לאט לאט, איך שזה קורה, אז זה כבר משהו לגמרי אחר, אז אנחנו כבר לא כבולים בתוכו. ואותו דבר כאן, אם אני מצליח כאילו להרפות, אבל מה זה להרפות? אילן ואץ אומר שכשהוא היה צעיר, אז הוא למד שאם יש לו בעיה במתמטיקה והוא לא מצליח לפתור אותה, אז הוא צריך לכמת את המצח. <laughs> כי זה אומר שהוא חושב. <laughs> אבל דווקא אם הוא היה נותן למצח שלו להיות חלק, היה <laughs> לו <עבח> הרבה <עבח> יותר קל לפתור את התרגיל. אז זה לא מאמץ כזה אלא זה לראות מה מפריע לי לראות. זהו, אתה מדבר עכשיו כאילו אם אני... ‫חושבת נכון, אני לא יודעת. ‫כאילו, לא לראות את השלילי, ‫אלא לראות את הכיוון, ‫לא לחפש מי אלא מי ‫אנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים לסלק? ‫אנחנו צריכים לסלק את זה, ‫לסלק, לסלק. ‫נהפוך הוא, מה אנחנו כן צריכים ‫לעשות כדי שיקרה משהו. ‫זה לא, אני לא יודע, ‫זה מסובך להגיד את זה, ‫זה לא מדויק, כי... ‫אני צריך לראות מה קורה. ‫לא לסלק. לא להוסיף, לראות מה קורה. אבל לא לבוא מהמקום שהם הדברים ה... לא לבוא משום מקום. לא שיפוטיות. לא זה נורא קשה, בהתחלה. אבל לא טוב ולא רע, זה לראות, זה פשוט לראות. כי כשאני מחלק את הדברים לזה טוב וזה רע, אז אני כבר עשיתי את החלוקה. זה לא מלמטה, זה לא מלמעלה, זה... לראות מה קורה. כמו שאתה עד למשהו. כן, כאילו להיות ראי. כן, כן, כן, כן, אין לו דעה. בדיוק, לא יודע אם זה טוב או רע. כן. זה בקשר למה שדיברתם קודם על השלמה, אני מוכרחה להגיד את זה לא כל כך... הדוגמה של האסלאם, של ה-surrender, כן, של הלהיכנע, היא קצת בעייתית, כי המילה הזאת, יש לה קונוטציה נורא שלילית, במקום להגיד להיכנע לכאב, ‫או אפילו לקבל, יש קצת קונוטציה שלי, ‫זה באמת לראות אותו ‫בלי לחשוב שהוא טוב ‫או בלי לחשוב שהוא רע, ‫לא לעשות ממנו משהו טוב, ‫לא לעשות ממנו משהו רע. ‫הוא כמו שהוא, הוא יש לו. ‫להתבונן. ‫ מודע. ‫ מודעות, ‫זהו, זה ‫את רוצה לדעת מה זה להיות מודע? ‫עם היד. ‫ רואה את היד שלי? ‫את מודעת אליה? ‫לא, לא מודעת. יש תאב, שום דבר, שום דבר, שום, שום, לא משהו בשמיים. מודעת לזה? מודעת לזה. כל הזמן. אני מודעת, אני רואה את זה. נכון. כן, אז את מודעת. נכון. את יכולה להיות מודעת גם לא חרוש. ראייה זה גם מודעות. את יכולה להיות מודעת לראייה, את יכולה להיות מודעת לכאב, את יכולה להיות מודעת למחשבה, את יכולה להיות מודעת לצליל. זה. זה, זה מודעות, זה לא משהו... מיינדפולטס. כן, no, בסדר, לא אבל awareness no. יותר, yeah. המילה, <laughs> סולה, סולה זה awareness יותר. מיינדפולטס, התקלקל המילה אסור לה, שימוש לא, לא זה... כן, זה נכון, אבל... צריך להיזהר במילה הזאת. כן, אבל... מודעות, זה יותר פשוט מפשוט. Okay. אם את עכשיו חושבת, אז, אז את צריכה להיות, לדעת שאת חושבת. אם את עכשיו רואה, את okay. צריכה לדעת שאת רואה. עכשיו, אני אומר, ש... אומר לך, אני אומר לך, בינתיים, כאילו, תקחי את זה on fake, שאת לא יכולה גם לראות וגם לחשוב באותו רגע. Mm -hmm. כמו שהנשיא פורט, זיכרונו לברכה, לא יכול היה ללכת וללעוז מסטיק ביחד, זה מה שאמרו עליו. אבל <laughs> אנחנו לא... <laughs> לכל שבריר של זמן אנחנו, המודע, במודעות שלנו יש דבר אחד. זה במדיטציה אפשר לראות, קשה לראות את זה בחיים, כי אני חושב... חושב ש... ש... זה ש... בא ביחד, זה מאבד לנו. שאני רואה וחושב ביחד, אבל לא. תשימי לב גם, ב... בכל מיני סיטואציות, זאת אומרת... ושוב, דווקא בסיטואציות שאת לא, ב... לא בלחץ, כאילו, לא באיזשהו דבר שמאוד מאוד חשוב לה. סתם, ברחוב, כאילו. את רואה אוטו, תראי שאת רואה אוטו ואחרי זה את קוראת לאוטו. ולא ביחד. וואו. זה כל כך פשוט, זה קשה לנו לקבל את נכון. עושים איזה מיסטיקה, נכון? ש... ש... נכון? ש... נכון. אפשר להגיד שזה שיא <laughs> הפשטות. יש לך חמש דקות. טוב, היא כל הזמן שמה, פה עכשיו מתלבטת, יש לה ארבעה ימים, היא, היא חולה ולכן היא לא נמצאת במחנה, וכשהיא תבריא, היא תצטרך לחזור למחנה. אחרי איזשהו... אני מרגישה שחיי שם עוד לא הסתיימו, מדברת על המחנה, עוד לא התמצו. כמו ספר, ואיזה ספר, שעזבתי אותו בזמן, באמצע הקריאה, אני רוצה להמשיך לקרוא. היו שם רגעים שהייתי חשה שכל חיי עד אז היו רק הכנה לקראת החיים בקהילה. אף שתמיד חייתי חיים מסוגרים. היא חיה תמיד לבד, ובטח שלא עם ה... היא לא התעניינה ביהודים ובכל ה... וגם המשפחה שלה הייתה די רחוקה ממנה, ועכשיו פתאום היא, היא, היא, היא גילתה את זה. משפחה שלה גם הייתה אשה. ההורים וה... הבוקר אמרתי ליופי, יופי זה לחבר שלו שמה ולמרות, ולמרות הכל אני מגיע תמיד לאותה המסקנה החיים יפים ואני מאמינה באלוהים ואני רוצה לקחת חלק במה שנקרא במרכאות זוועות ועם זאת להמשיך ולומר החיים יפים ועכשיו אני שוכבת לי בפינה נידחת אני קודחת ומסוחררת וחסרת אונים לפני רגע התעוררתי בפה יבש ולגמתי מן הכוס שליד מיטתי והייתי אסירת תודה על הלגימה הזאת. ואמרתי בליבי לא יכולתי להתהלך בין האלפים המצטופפים שם ולתת לאחדים מהם מעט מים. שוב ושוב חוזרת אותה שוב, התחושה. הרגעי זה לא כל כך נורא, הרגעי זה לא כל כך נורא. כשהייתי שוב רואה אישה יושבת ובוכה במשרד או ילד רעב הייתי ניגשת אליה עומדת מאחוריה כמגינה אליה, צולבת את ידי על חזה ומחייכת חיוך קל ומדברת בלבי אל היצור המכווץ והשבור ואומרת, זה לא כל כך נורא, באמת לא. והייתי עומדת לידה, פשוט עומדת, מה עוד יכולתי לעשות? לפעמים הייתי מתיישבת ליד מישהו ומחבקת את כתפו ולא אומרת הרבה, אלא רק מביטה בפניו. שום דבר לא היה לי, שום ביטוי של סבל אנוש. הכל היה מוכר לי כל כך, כאילו כבר ראיתי הכל אי פעם, אי פעם הכל. יש אומרים לי, סימן שיש לך עצבי ברזל. אבל אני לא חושבת שיש לי עצבי ברזל, להפך. עצביי רגישים מאוד, אבל אני מסוגדת להתמודד עם זה. אני מעיזה להביט בסבל, לסבל בעיניים, אני לא פוחדת ממנו. ובסופו של כל יום הייתי מרגישה, אני אוהבת את האנשים. מעולם לא חשתי מרירות על מה שקורה להם, ותמיד רכשתי להם אהבה על הדרך שבה הם נושאים בסבל, למרות הכל, למרות שלא היו מוכנים נפשית לשאת בו. מקסה בלונדיני, שבראשו המגולח כבר צומחים זיפים, ועיניו כחולות, נעימות, חולמות, עינו אותו כל כך באמרספורט, שהוא נשלח לבית חולים ולא צורף למשלוח. ערב אחד סיפר בפרוטרוט על, על מה שעוללו לו. את פרטי הפרטים יעלו אחרים על הכתב בבוא העת, נראה שאין מנוס מכך כשרוצים לספר לדורות הבאים את תולדות הזמן הזה. לי עצמי אין צורך בפרטים. אני חושב שהיא נשארת כל התובנות ולא יורדת לזוועות, כאילו בצורה מפורטת. זה מאוד חיובי. כן. ‫ברקוע מחפש רק תובנות, ‫תובנות, כן. ‫איך אפשר להשאיר ‫את המוחניות שלה מכל דבר. ‫-לא, אתה יודע, כן דבר שקורא. ‫-כן. ‫לא צריך להיות חומנית, לא משנה, ‫האם אינני זורמים בי נהרות רחבים, ‫נישאים בי הרים גבוהים. ‫ומאחורי שיחי אי השלווה והמרוכה שבי, ‫משתרעים משורי השלווה וההשלמה. ‫כל הנופים מצויים בי, ‫ויש בידיים מרחב לכולם. ביה ארץ וגם ביה שמיים. וברור לי לגמרי איך אנשים יכולים להמציא את הגהנום. הגהנום שבתוכי כבר אינו קיים. הגהנום שחוויתי בעבר הספיק לי לכל החיים. אבל את הגהנום שבאחרים אני חשה באינטנסיביות רבה. וטוב שזה כך, ולא הייתי נעשית שאננה. עכשיו זה בדיוק מה שאומרים שאם יש אנשים שהם כאילו נולדים בודה והם תמיד מבינים ותמיד תמיד יודעים הם לא יכולים לעזור לאחרים mm -hmm. למה? כי הם mm -hmm. לא עברו את מה שאחרים mm -hmm. עברו היא בת 20 והיא בת עשרים ושמונה והיא עברה את זה ולכן בגלל שהיא עברה את זה אבל mm -hmm. היא, היא, היא עברה את זה <coughs> וגם עוד דבר אחד שהיא מדברת בעצם על, על, על ספיר וגם אם זה יישמע פרדוקסלי. מי שמתעקש ומנסה בכל כוחו לשמור על קרבה פיזית עם אדם אהוב עליו, מי שמשקיע את כל כוחו ומרצו בגעגועים לאותו אדם, עושה לו עוול. <מת> כי אז לא נשאר בו הכוח להגיע לקרבה האמיתית. זה לכל האנשים שמתאבלים ו... ויושבים על הקבר, ואם לא יביאו את הגופה אז הם לא ישנו בלילה, ו... עכשיו ו... היא אומרת זה גם... זה התשובה. ‫האם תהיה זאת יהירות מצידי, ‫יהירות מצידי, אם אומר, ‫שכמות האהבה שבגדולה ‫מכדי שאעניק אותה לאדם אחד ויחיד? ‫תודה. ‫-פנטסטי. ‫מרשימה? זהו. ‫מה זה מרשימה? ‫זה פשוט... תראי, אני קראתי את אנה פרנק וכשירדתי אותו אחרי שנים גם בהתבלנות מחדש, כי גם פרסמו, היה עכשיו פה ספר של, ראיתם שהציורים הוסיפו לו דברים שלא היו ביומן, בעריכה, אה, בעריכה, סו קומיקס, כן, על הסו קומיקס, והקומיקס הם ישבו על היומן המלא והכניסו מה שנראה להם שווה, עכשיו היא גם עוברת תהליך שמה, היא יותר ציורה כן. היא ילדה. אבל היא מתבגרת שם, והיא עוברת אהבה, והיא מתאכזבת מהאהבה, והיחסים עם האנשים במחבור. יש לו קטע אחד, שאני זוכרת שזה ישנו גם ב... ב... אני אהבתי את זה, כי ביומן המקורי זה נראה <אז> כאילו שזה הדבר היחידי שהיא ש... סבלה נורא, היא חלמה על חברה של עליס, שהיא לא במחבור, והיא נריככה, והיא רואה, רואה אותך שהיא הולכת, והיא... היא חיוורת והיא חולה והיא רעבה והיא רואה את כל הסבל שלה. ובמלא הם הראו איך שהיא בכלל לא אכפת לה, זאת אומרת יש לה קטעים, שהיא מתעסקת נורא עם עצמה ועם איך שהיא נראית ולמה אימא שלה היא כזו ולא דווקא חושבת על וכן חושבת ובסופו של דבר כן היא חושבת על האנשים בחוץ, והיא כן, אבל הם הראו את כל התהליך, והיא גם עברה תהליך, אבל איך אפשר לדבר? איך אפשר לדבר? אם היו מפרסמים את זה לפני היומן של זה, אז אולי העולם היה נראה אחרת. זה לא היה תופס כל כי זה קצת מורכב וזה מאוד מופשט. זאת אומרת, אני כבר באמת מספרת על היום איך הם פותחים וסוברים מהר את הדברים שלא עולה האור, ואיך הם מתחבאים. אין מה לעשות, זה יותר תופס אנשים, יותר קל, כאילו.